Гадайте, що селу багачі не потрібні, а хто бідних порятує в потребі? Сільське або повітове задаткове товариство. Але звідки вони візьмуть гроші, щоб відсотки і рати в тім товаристві платити? Звідтам, звідки селяни просвічених країв беруть. Просвічені краї, гарні слова, але тільки слова, бо коли то буде наш край такий просвічений, як другі, а жити вже тепер треба. Тому то й треба нам просвічати народа, не спиняти його в просвіті? Відповів Шагай, а Кирикучка обома руками схопився за голову. Ми на двох мовах балакаємо з вами. Я беру життя таким, як воно є, а ви... А я таким, яким воно повинно бути і буде. Але коли, коли, пане Шагай, поки сонце зійде, росаочі виїсть? Так я кажу, тоді ваша рада, пане Кирикучка, кажіть. Моя не рада, а гадка така, щоб інтелігенти тримали разом, а не перешкоджували собі в роботі. Себто. Щоб священник працював у церкві, учитель в школі, а начальник у громаді, тільки тоді вони можуть щось доброго зробити. А невже ж священники, учитель не громадяни? Невже ж конституції і автономія не для них? Невже ж вони з заложеними руками мають дивитися, як село пропадає в біді й темноті? Може, Ще якесь невже ж, пане шагай. Ні, і тих досить, щоб побачити, що ми дійсно балакаємо на двох мовах, як ви перед хвилиною сказали. Вам якийсь новий феодальний устрій сниться, а я демократ. Бачу, бачу. Не потребуєте мені того казати. Ви не лиш демократ, але й демагог. Умієте нишком тишком проти мене всі ворожі сили змобілізувати, а дайте я того не бачу, і розсміявся сміхом, не так обуреного, як більше поблажливого чоловіка. Ні, пане начальнику, відповів спокійно Шагай, я не проти вас, мобілізую, житники, лиш лиш проти кого? Лиш за правдою. І того святого права я ніколи не зречуся. Вам здається, що село ще до культурного і політичного життя не доросло, а моя гадка, що ми спізнилися на шляху поступу і тому мусимо прискорити кроку. Прискорюйте, прискорюйте, згідливо всміхнувся Кирикучка. Тільки вважайте, щоб у пропасть не впали. «Глинокоп?» – спитав з притиском Шагай. Кирякучки раменами здвигнув. «Такий ви бусім то і образований чоловік, а вчепилися дурного глинокопу і носитися з ним, як з писаною торбою. От дали б собі спокій». «Совість мені не дає спокою, пане начальнику. Ви мусите з тою ямою порядок зробити, бо ще побачите, з того нещастя вийде. Не крачте! Тільки літ в житниках добре було». І чомусь ж тоді, як ви прийшли, все має перевертатися до гори ногами? Хіба ви такі погані на руку? Смішно. Глинокоп громадське добро, за нього я відповідаю, лишиться мені. Крикучка відійшов з тим, з чим і прийшов. Хіба ще більше впевнився, що шагає, ані на свій бік не перетягне, ані не застрашить». А Шагай переконався, що Кирикучка не тільки чоловік злий, але й хитрий, з котрим прийти до порозуміння неможливо. Прийшла зима. Впав сніг, замерзла ріка, і Калабаня недалеко школи покрилася льодом. Не кумкали в ній жаби й не бовталися качки, тільки ховзалися діти. В селі було зимно, але свіжо і здорово. Люди... Мали менше пильної праці, а більше вільного часу, особливо, як позадувало дороги Тоді ані дерева з лісу до тартаку відставляти, ані обірника на поле возити Обійдеш худобу, нарубаєш дров, помолотиш трохи, якщо не змолотив усього, і вечір твій А вечери довгі, не те, що літом Заморожене і засипане снігами село замикається у собі Приходить пора казок і пісень, оповідань і передумувань над тим, як воно є і як повинно бути. І прийшла пора розрахунків села з Кирикучкою. Орлівський не на вітер, говорив, обіцяючи заопікуватися з Залісним. Він не пожалував ні часу, ні свого правничого знання, щоб добути його на волю. Ті, що дивилися на Кирикучку як на всесильного пана, побачили тепер, що воно так не є, що все-таки закон сильніший навіть від Кирикучки. Читальне ще більше підкопала його значення. Люди знали, що він противився читальні просвіти. Не казав того явно, але, як звичайно, хитрив. Пощо вам просвіти, коли є в селі Качковський? А як до Качковського навіть пес не забігає, то хто буде ходити до просвіти? В повіті будуть з нас сміятися, що ми тільки закладаємо якісь читальні, в котрих нема кому читати. Тому він і між основниками читальні. Не підписався, бо не хотів, щоб з нього сміялися. А де обійшлося циганське весілля без марципанів, відчинили читальню без кирикучки. Один з молодих господарів відступив для неї свою світлицю, зійшовся народ і приїхав з міста доктор Орлівський. Він сказав просту, але мудру промову, не залазив у хмари, лиш тримався свого повіту. Зі статистичними даними в руках показував, як підносяться ті села, в котрих є добрі читальні Як там менше число проступків і кар, а як збільшується громадський маєток Люди менше п'ють, а краще їдять, бо більше продають збіжжя і беруть кращі гроші за худобу Щоправда, таких сіл не було багато в повіті, але й тих кілька могли всякого переконати Бо різниця між просвіченими і темними громадами відразу кидалася в очі але читальня, казав доктор Орлівський, то що лише початок того, що в селі мусить бути, що з описів, які тут будете читати, з книжок і звідчитів побачити, чого вам треба. І я певний, що за читальнею підуть у вас і другі установи, а незабаром і житники будуть зачислюватися до цих зразкових громад, про котрі я вам перед хвилиною балакав. Житницькі читальняники взяли собі ті слова дуже до серця. Читальня росла як на дріжджах. Люди чим раз більше цікавилися нею і казали, що протягом року мусять відчинити крамницю, а там і позичкову касу. Залісний і перше хапався до всякої роботи, а тепер, як вийшов за решту, то тим більше. Люди жартували собі, що відпочив і тепер не знає, де має сили подіти. Кирикучка вовком дивився на читальню. Не придирався до неї, бо не хотів пальців членів пхати, але чекав тільки, щоб виділ щось протизаконного зробив. Тоді він вже порадить собі з ними. Шагай по виділу не ввійшов, але виділові часто радилися його, як і що мають зробити, щоб читальня не виходила поза рамці свого статуту. При читальній основався хор, провадив його Шагай, і люди не могли наслухатися та налюбуватися гарним співом у церкві. Дякуючи оцьому хорові, отець Ілецький також став прихильніше відноситися до читальні і чимраз менше нарікав на фонетичне кровописання, котрим вороги руського народу хочуть його позбавити святих начал. Дійшло до того, що одної неділі по вечірні отець Ілецький зайшов з Шагаєм і з Ганою до читальні і посидів тут добру годину, поки Маланка не прибігла кликати до вечері. «А де борзо, бо їм ось чекають». Отець Ілецький у боротьбу між Війтом та його противниками не встрявав, хотів бути безпартійним, але його гостина в читальні скріпила позицію.